בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ו, ממסעד, אלטרואר, רש, יג, בליקוטי מוהר"ן. עתה סתר לי מצהר תצרני, רוני פלץ, סובבני סלע. תסתירני מסוד מרעים, מרגשת פועלי אוון, כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתר העולו, בצור ירוממני. יושב בסתר עליון בצל שדה, יתלונן מלא רחמים. רחם על עמך ישראל, בפרט על כל עיירות ישראל, אשר הולכים ומסבבים בהם מיני חולאים ומכאובים, אך ונא לצלן. רחם עליהם למען שמיך, ואמור למלאך ערף ידיך, וישיר חרבו אל נדנה. חוס וחמול עליהם, ועל כל שארית עמך בית ישראל, ולא תיתן למשחית לבוא אל בתיהם לנגוף, או להזיק ולהחליש חס ושלום. רחם, רחם, הצל הצל, בעל הרחמים, בעלי ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. זכור לעבדיך, אבותינו ורבותינו הצדיקים האמיתיים, שהיו בכל דור ודור, מימי אברהם אבינו עד הנה, למענם ולמען רחמיך רבים רחם עלינו ושומרנו והצילנו, אותנו וכל עמך ישראל, מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים שלא יבואו על שום אחד מישראל. ותשלח מרע רפואה שלמה מן השמיים, לכל אותם מישראל אשר כבר הכית אותם באיזה חול יום מחרוב. רחם עליהם וופעם מרע רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. אל נא רפא נא להם למען שמך. סוגריים ובפרט לחולה פלוני בן פלונית. כי אל מלך רופא רחמן ונאמן אתה. אל חי וקיים, מחייה מתים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות, גאלנו ממוות, פדינו נשחת. ריבונו של עולם, שומר ישראל, אתה לבד יודע מי ומי אורבים עלינו בכל עת, ובפרט על מי שנגזר עליו, איזו גזירה לא טובה, חס ושלום. ורק אתה לבד יודע איך להסתיר ולהצפין את כל אחד ואחד מישראל, מהאורבים המסבבים עליו. רחם על כל עמך ישראל, ובפרט על כל מי שנגזר עליו, איזה גזירה לא טובה, אך מנא לצלן. ושומרם ואצילם בשמותיך הקדושים. ואצילם ואסתירם בהחמך רבים מכל צר ואויב ועורב ומסתים. רחם עלינו והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו מצילנו אתה. חוסה אדוני על עמך והצילנו מזעמך. והסר ממנו מכת המגפה וגזירה קשה, כי אתה שומר ישראל. מר הדל מקולה שומר פתאים אדוני, אתה לבד ידעת באיזה דרך, באיזה שם להסתיר ולשמור את כל אחד מישראל מכל פגעין ומרעין בישין, ומכל מיני גזירות רעות, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. החם עליהם ושומרם והצילם בנפלאותיך הנוראות באופן שלא יהיה כוח לשום מה... אחד מהאורבים והמסטינים לכנוס ולהתאחז חס ושלום תחת המסתר והמכסה אשר אתה מכסה ומסתיר ברחמיך וחסדיך בשמותיך הקדושים והטהורים והתואר... והנוראים. וקיים בנו בכל עמך ישראל מקרא שכתוב תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש תצפנם בסוכה מריב לשונות שומרני כי אישון בת עין בצל כנפך תסתירני, אגור בהעולך העולמים אכסה בסתר כנפך סלע. סיטרי ומגיני אתה לדברך היחלתי, שמר נפשי והצילני על לבוש כי חסיתי בך. כי אין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. יהי לרצוני מפי והגיני בי לפניך אדוני צורי וגואלי אמן ואמן.